Блокнотів, що з них здебільшого ні один рядок не зринає на лискучу гладінь при вселюдної цікавості. Бо саме їїних у блокнотах найбільше збирається той дорогий радісний непотріб, що конче мусить бути занотований і не мусить вигулькнути десь безрадісною зайвиною. Проте сповнені цього разу Незрозумілого пунтарства Бувають такі неприкаяні дні Ви починаєте Перегортати сторінки цих Пом'якшурених свідків Допитливості І хвилювань Погодьтесь Інколи це справді буває цікаво І поступово Ви вчитуєтесь Ви посміхаєтесь Іноді мружитесь Іноді зітхаєте Іноді дивуєтесь І Скінчивши одного, несвідомо починаєте перегортати другого. Хочете ви, а чи ні, та згодом на вас набігає якийсь дивний, трохи ліричний, трохи непокійний настрій. Ви думаєте шалено швидко пролітають наші дні. Мчать життям, як розлогими степами. Наші буйногриві місяці пропливають, як гордовито задумані кораблі. Наші роки пропливають у безвість, щоб не вернутися. Навіщо? Навіщо так швидко пролітають дні? Чому не можна затримати свою руку в дружній руці і ще раз, ще міцніше стиснути її? Чому вже не буде тих буремних повстань першої ночі? Чому існує ніч друга? Чому так невблаганно хутко настигає третя? Чому так напосідливо скрадаються тіні і так підступно, ніби з далекої далини, підповзає срібляста павутинка? Чи не можна справді, як у тій українській пісні, осідлати воронних і чим душ полетіти на Не вернемось! Так, мов гордовито задумані кораблі, вони пропливають у безвість, щоб не вернутися ніколи. І ви думаєте, це прекрасно. прекрасно що не може вернутись те, за чим іноді дуже шкодують. Прекрасно, що є можливість любити колишній біль і сумувати за колишньою радістю. Прекрасно, бо це само собою дає невичерпні скарби, Бо це значить день у день непереможно хотіти нового болю і нової радості. Це значить безнастанно і глибоко любити життя. Ви думаєте, минає час, а десь по глухих куточках життя один по одному застрягають блокноти. Такі пом'яті й глибонь уже не потрібні. Вчорашній зазнав поразок від сьогоднішнього. А сьогоднішній ані трошки не певен, що його не зруйнує дощенту переможець нового дня. Наївній суворі друзі! Ви стискаєте, ви піднесено кріпко пригортаєте до себе і тих, що вже отбунтували. І тих, що бунтують досі. Вам хочеться любовно погладити цих непідкупних свідків допитливості і хвилювань. Ні, не треба. І ви вже знаєте, що ви цього не зробите. Ви сьогодні сповнені якимось дивним настроєм і вам уже кортить обернути свою ніжність на щось інше. Сьогодні в найбільшій мірі тяжить над вами